O companie plăcută pentru Enrique Creel de la Bara, for old time's sake. Înainte de a muri, mama lui Alejandro de la Guardia i-a spus că sunt două lucruri asupra cărora voia să-i atragă atenția. Primul, că tatăl băiatului, Sebastian de la Guardia, nu-i lăsase drept moștenire decât apartamentul ăsta de labre din Rue de Lille. Era ceva. Dar nu de ajuns pentru a trăi. Putea să-l închirieze mai departe. Să fie rentier, era o veche ocupație a familiei. Nu era nimic grav sau jignitor în asta. Problema o constituiau mătușile, surorile mamei lui Alejandro, bunice de la guardia, fugiseră din Mexic la primele focuri de armă ale Revoluției cu nedejdea că după confiscarea proprietăților producătoare de băuturi spiritoase, în urma reformei lui Zapata, oricum aveau să trăiască bine în Europa, mulțumite investițiilor foarte bune pe care le făcuseră acolo. Proprietăți imobiliare, valori financiare, obiecte, lucruri. Tatăl tău era mână spartă. A fost unul dintre acele vlăstare ale aristocrației care s-au asimilat în Franța, cu toate că niciodată n-au uitat de frica de a fi socotiți niște meteci, străini indezirabili în fond, acceptați numai că aveau și cheltuiau bani. Ruina a început cu bunicul, hotărât să facă totul ca europenii să-l accepte și convins că aveau să o facă. Dacă el oferea mari petreceri, extravagante baluri mascate, ser de balet rusesc, vacanțe pe iaht, a risipit jumătate din venitul mușilor în douăzeci de ani de nebuni și petreceri. Tatălui Alejandro a avut grijă să arunce pe fereastră cealaltă jumătate. A sosit un moment în care nu mai avea decât o grămadă de monede de aur. Doamna de la guardia, mama lui Alejandro, vedea cu resemnare cum se micșora treptat mormanul de monede ca niște fise de cazinom în mâinile unei crupier necinstit. În ziua în care s-au isprăvit monedele, tatăl tău a rătăcit disperat pe străzi. L-am găsit mort dimineața. Cel puțin a avut această bună cuvință. Dona Lucia Iscandon de la guardia a închiriat casa de pe Rue de Lille, de lângă Palatul Boarne, și a găsit o mansardă cu trei odăițe în spatele pieții sans al A dat lecții de bucătărie exotică și l a crescut pe Alejandro, rămas orfan de tată la vârsta de nouă ani. Acum, istovită, absentă, mai tot timpul tăcută de parcă tristețea iar fi sechestrat cuvintele, Dona Lucia a aflat că nu mai avea mult de trăit. O lună, două, în cel mai bun caz. Și a hotărât să-i spună că îi se apropie sfârșitul și să-i dea câteva sfaturi cu limbă de moarte fiului său Alejandro, produs aproape eroic al sacrificiului mater, care, trecuse cu brio de dificilul examen de bacalaureat ureat, silit acum să-și caute o slujbă, Ajuns funcționar mărunt la agenția de turism a guvernului mexican, stăpând pe o spaniolă perfectă pe care, ordonata sa mamă, i-o predease cu strictețe. Bătaia-i ruptă din rachii. Resemnat de mult să se adapteze și să lucreze cu reprezentanții Revoluției Mexicane, chiar dacă nu avea cu ei ceea ce se cheamă relații sociale și cu atât mai puțin intime. Al doilea sfat a fost următorul. În Mexic trăiesc bătrânele tale mătuși, surorile mele mai mari. Ele au izbutit să-și păstreze proprietățile, să aibă valută în bănci americane și bănuiesc să ascundă bijuterii în casă. Întotdeauna au privit cu iritare și dispreț risipa pe care o făcea tatăl tău. De ce te-ai muritat cu un mână spartă ca el? îmi reproșau ele. Bătrâna Doamna a oftat ca și cum ar fi numărat gurile de aer care îi rămâneau în plămânii distruși. Ce mă sfătuiești, mamă? Să mă duc în Mexic și să le cucerez pe mătușile mele ca să mă lasă moștenitor? Întocmai. N-au pe nimeni altcineva cineva în viața lor pustie. N-au altceva de făcut decât să brodeze vești minte pentru sfinții din biserică. Încearcă să le intre în voie. Dona Lucia a făcut o pauză în care nu se putea deosebi nevoia de odihnă de atenția concentrată asupra sfaturilor pe care le dădea fiului său. Sunt niște fete bătrâne ranchiunoase. Hum, cum le cheamă? Maria Serena și Maria Zenaida. Nu te lăsa înșelat de nume. Zenaida e cea bună, iar Serena e cea rea. Poate că s-au schimbat cu timpul, mamă. Ar fi o minune. Îmi amintesc ce îmi făceau când eram mici, mă chinuiau, mă legau de mâini și de picioare, mă frigeau cu chibrituri la tălpi, mă închideau în croset. Alejandro a zâmbit. Poate că vârsta le-a mai liniștit. Mm, Lupul schimbă părul. A șoptit dona Lucia. Alejandro a zâmbit din nou. Un zâmbet modern, firesc la el, străind de jignirile luminoi. O să încerc să le intru în voie amândurora. Încearcă, Alejandro. Curata de la casă și salariul modest de la birou nu o să fie niciodată altceva decât un pârlit. L-am îngheiat pe obraz. braz, și-o să-mi fie dor de tine. Alejandro a zâmbit, chiar dacă astea au fost ultimele cuvinte ale mamei sale.